В деня на първото заседание на Комисията по отбрана, където е внасен и първият законопроект за оказване на военна помощ, поглед сега към очакванията на българите в Украина, по-точно на басарабските българи. Олександър Барон е създател и главен редактор на канала за новини Басарабски фронт от Болград. Получихте ли отговор от институциите на онова отворено писмо, с което призовахте България да прати оръжие в Украина? Това е въпросът, който задавам. Добър ден на Олександър Барон. Добър ден на всички! Благодаря ви, Дерхонта. Знам, че ви намираме в Одеса в момента. Допреди малко нямахте ток, а това значи изтощаваща се батерия на телефона. Все още ли няма ток? вече имаме ток, така че всичко е окей. Okay. Слава Богу. Сега, ами сега, кажете да. тогава, Александър, имате ли вече някакъв отговор на писмото, изпратено до президент, парламент, министерски съвет, т.е. правителство, в което призовавате България да окаже военна помощ на Украина? Ну, въпрек, искам да кажа, че в нашето писмо имаме много пункти, за които искаме да кажем. На цяла България, а по тези писма нямаме нито от една институция още нямаме отговори, но въпросът става не само за военната помощ, а за да, да се чуи гласът на украинските българи, на българите, които са от Украина. Чуваме сега вашия глас. Какво е най-важното нещо, което искате да кажете на хората в България? нека да следят безрабски фронт, понеже там пускаме а, свежи новини от фронта, а искаме да чуят нас, да не говорят без нас за нас, защото знаем, виждаме, чуваме какви лъжи се пускат по а, медиапространство в България и по край това хората не могат да разберат и много а, невярно приемат Нашата позиция. Нашата позиция ние сме най-първо украинци, които имаме всеки, има различни етническо происход. Ни, лично, ни, нашата диаспора ние сме украинци с български происход. Искаме нашата точка да, говорят, да говорим ние, а не е, господата, които служат на някакви интереси на путинска Русия. Правите това разграничение? Много пъти съм чухме, че Украина притеснява българи, Украина избива българи, Украина специално ги праща на фронта да ги убие. Това е абсолютна лъжа. И 200 години нашите притици са дошли, са основали, направиха от празна земя цяла златна градина. И това е нашата родина. Как да ни защитаваме? Просто много опитно да чуем. Преди години чувахме, че, а, щом имаш акцент, ти си руснак. Чакай, аз съм Българин. А сега, по времето на активна фаза на война, чуваме, че, вие видите знамена на Украина, вие си правите на българен. Да, всъщност, като че ли има голямо неразбиране, а казвате, че има голямо неразбиране към това, на чия страна са бесарабските българи в Украина. Воюват ли бесарабски българи в украинската армия? Защитават ли родината си Украина, страната си? То де-факто те защитават, както и всички други украинци, които имат Войно, м... които са били в армията, предполагам. Да, да, да. да. да. Те защитават своите домове, своите земя. Но, а, ако ще погледнем отгоре, те защитават и цяла Европа, защото ако ще падне Украина, пути няма да спре. Ще завладява, ще манипулира и други земи. А добре, Олександр, според вас откъде идват тези, как да кажа, измествания в, по отношение на фактологията в България? Има български политици, които смятат, че българите в Украина са на страната на Русия. Вие казвате, че това не е така. Как си обяснявате, че в България могат да съществуват такива митове? по времето по което работим с Бессарабския фронт, през мене минават, защото аз отбирам новините, и през мене за да анализирам и да отбирам новините, гледам как работи м -м, руската пропаганда. Е, имам доста приятели от други държави с происход на, на гръцки происход и откакто се почна войната. М -м, разбрахме, че руската пропаганда работи специално изважда българския въпрос. И го пуска като манипулация за българското медиапространство. За гърците, за гърция, за гърцкото медиапространство. И това всичко ид идва от там, а просто в България, доколкото разбирам, а, за интереси а, Северния социатът, на Северния съсед, на И транслира тези наративи, тези опорки, без да идва. Без да чуем какво говорят без арабски българи за това и решихме да напишем това писмо. Да, за да се чуя а автентичния ви глас а, Да завършим с този въпрос Днес е първото заседание на парламентарната комисия по отбрана където е внесен законопроекта за военна помощ за Украина а, Мислите ли, че българските политици депутати разбират на чия страна са басерабските българи и как, мог, как може България да помогне на хората като вас в Украина? Ну, искам да кажа. Вече от февруари месеца, стана чотко контрастен. Черно или бяло. Сега разбира къде е черно агресор. Ното не мога да разбира българските депутати, дали ли разбират каква страна приемат. Много лоша е връзката за жалост. Трябва да се отговориш на каква си страна, да приемеш и просто да гледаш, че ние сме живеем тук години, 30 години и повече в Украина и на каква страна да бъдеш. Какви сме ние. Още ви казвам, ние сме украинци. Всеки от нас има своят и Украина ни дава възможности да се спадваме езика, да го изучаваме, да провеждаме мероприятия. Ето сега може да видите на оградата на Украинското посолства в София е, големи и с снимките том, е, и моите срещу. Хорба да се казва Украина и тя е красива. Искам депутатите да, да разберат, да чуят ако е, да бъде това възможно, ако Украина е, натиска младшинство, изкрива, избива Абсолютно не. Така че просто трябва да, да разберат на, на коя страна, на черна или на бяла, най-наси бори за добро, за свобода и за независимост. Мисля, че ако... Разбираме ви, а за жалост наистина е много лоша връзката. Олександър Барон, басарабските българи, които очакват с надежда родината им България да разпознае автентичните им гласове, да чуе техните истории, а не да се води по опорки за това какво се случва с българите в Украина. Олександър Барон казва, че те воюват на страната на Украина и те работят и живеят за това страната им да бъде а, освободена и независима каквато, каквато е била Олександър Барон.